Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam sat. Allah. Mohonlah. Rubalah. dah. siap set. Nah. Baik, sudah dimulai? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'uffiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadialah Ashhadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi Wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd Aiyah Lechwarahimani Warahmatullah Alhamdulillah di malam hari ini kita di hari Kamis 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan 12 Oktober 2023 kembali kita melanjutkan kajian syarh sunnah karya imam. Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari Yang wafat pada tahun 329 Hijriah Rahimahullah Ta'ala Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca Pernyataan beliau Dalam mentahdir Al-Bid'ah yang dia tegaskan bahawa walaupun itu merupakan sigarul bidak maka tetap kita harus waspada wahdhar sigarul muhdathat minal umur fa inna sigarul bidak ta'ud hatta tasira kibaran kita ya, peringatkan waspada wahdhar sigarul muhdathat minal umur perkara-perkara sigar perkara-perkara baru walaupun sigar Kenapa? Karena sigarul bidak itu akan terus berulang Hingga menjadi besar Ini peringatan dari syih Dari mu'allif Bahwa kita jangan mengentengkan Permasalahan bid'ah, Walaupun itu kecil Walaupun terkesan remeh. Dan Nabi alaihi salatu bersabda Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yakum pamuhaqiratiz dzunub fa innahunna yastami'an yastami'na alar rajuli hatta yuhlika yuhlikanahu Waspadalah kalian dari dosa-dosa yang remeh, yang kecil, muhakiraatidzunup. Karena dosa-dosa kecil yang remeh itu akan terus berkumpul terkumpul pada diri seseorang hingga membuatnya binasa. Maka sebagaimana kata Alalama Robi almat Khalifahillah, fa'inka natiil maasiatu, fa'inka natiil maasiatu sagira tajurr ila akbari minha falbid'atu mim ba'di aula ya, kalau bid' maksiat ah yang kecil itu akan terus menjadi besar maka bid'ah pun mim ba'di aula ya, dimulai dari yang kecil yang kecil dan akan kemudian menjadi besar ya, menarik mendatangkan bid'ah-bid'ah yang lainnya tapi itu pelajaran yang telah lalu yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya maka kemudian sekarang kala al-muallif rahimahullah fanzur rahimakallah kullu kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassah fala ta'jalanna wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tandhur hal takallama fihi ahadun min ashhabin nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak fatamassak bih wa la tujawizhu li shay'in wa la tahtar alayhi shay'an fatasquta finnar beliau maka perhatikanlah semoga Allah merahmatimu semua orang yang engkau dengar ucapannya dari penduduk orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Ya, perhatikan semua orang yang engkau dengar ucapannya dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Fala ta'jalan. Maka janganlah engkau terburu-buru. Ya, Syekh mengajari kita untuk tidak terburu-buru. Namun Pelan-pelan, hati-hati, waspada, tasabbut. Ya. Wala tadkhulanna minhu hatta tas'al wa Dan jangan sekali-kali kamu masuk ya, pada satu pun dari ucapan-ucapan itu sampai engkau bertanya dan engkau teliti. Apakah di situ telah berbicara seorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seorang dari kalangan ulama. Ya. Ini pertanyaanmu. Ini yang perlu engkau perhatikan dan engkau teliti. Apakah ada dalam permasalahan itu salah seorang dari sahabat yang berbicara, atau salah seorang dari kalangan ulama? Fain asab tafiihi asar anhum fata bih. Kalau kamu mendapati di situ ada asar dari para sahabat. Atau seorang dari sahabat atau dari ulama Maka peganglah ya, Pegang teguhlah itu Dan jangan engkau melampauinya Karena sesuatu apapun ya, Jangan engkau memilih sesuatu yang lain Yang membuatmu terjatuh dalam neraka Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah Di sini Sheikh Al-Mu'allif Al-Imamul al Barbahari rahimahullah Mengingatkan dan mengatakan Bimbing kita untuk jangan terburu-buru. ya Dalam setiap ucapan yang engkau dengar dari umat manusia terkhusus di masa-masa sekarang. Semakin ta'akhur az-zaman. Semakin zaman itu belakangan. Maka hati-hati. Dan khusus pula ketika... Banyak orang-orang yang berani berbicara, berani berfatwa, ya, dan menisbahkan diri kepada ilmu. Ya. Lebih lagi, ketika kondisi seperti sekarang, wasa'il al-e'lam semakin meluas. Media-media masa, demikian pula media-media sosial semakin meluas. Maka jangan atau tidak tidak setiap orang berbicara. Kemudian kita ikuti. Namun. Sheikh memperhatikan. Jangan terburu-buru. Ya. ya. Jangan terburu-buru. Nah, namun perhatikan dan teliti ucapan itu. ya Terkhusus ya ikhwa di zaman seperti ini yang semakin meluas. Ya. Wasail e'lam. Ya. Media-media masa. Dan termasuk media-media sosial. Sehingga semua. Berani bicara atas nama ilmu, atas nama agama, ya. orang yang tersesat pun orang yang menyimpan, pun, orang yang menyimpang, karena dia berani bicara, bisa memoles ucapannya, ya. maka mereka, mereka pun berani berbicara dengan nama agama, atas nama agama di channel-channel, di channel-channel siaran televisi, ya. ataupun di media-media yang lainnya sehingga al khatar adzim jiddan bahayanya sangat besar Bahaya sangat besar ya maka ndaklah kita juga meneliti jadilah kita bertasabbut khususnya apabila orang-orang itu tidak kita kenal siapa dia ya nah. kita harus mengenal siapa orang ini nah dari mana pemikirannya datang Ya. Dari mana sandarannya? Apa sandaran dia? Apa dalilnya? Apakah ada dalil dari Al-Qur'an was Dan dari mana orang tersebut belajar? Ya. Dari mana dia mengambil ilmu? Ya. Ini semua perkara-perkara yang harus kita teliti. Ya. Kita tasabbut, kita cross-check terkhusus di zaman ini. Ya sehingga tidak semua orang yang bicara walaupun dia fasih pandai bicara ya pandai berdalil nah kemudian serta merta kita terima ya serta merta kita terima lah jangan sampai kita tertipu ya jangan sampai kita tertipu ayo ikhwan rahimani wa rahmakumullah Karena itu Syaikh Saleh Al Fauzan dalam syarahnya dalam menjelaskan ucapan beliau famdzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khass fa la ta'jalanna wa la tadkhulanna fi Maka perhatikan setiap yang berbicara setiap engkau dengar ucapannya dari Orang-orang yang sezaman denganmu khususnya Jangan engkau terburu-buru Dan jangan engkau langsung masuk Ya pada Pembicaraan atau ucapan dia sedikit pun nah, Kata Sheikh Salir Fauzan Hafizahullah Hada fiqfak waktil mu'allif Ya ini dia ucapkan di zaman beliau Di zaman mu'allif Yang mana mu'allif ini Ya Ya yakad yuqunu mu'asiran lil Imam Ahmad hampir semasa dengan Imam Ahmad di annahu min talami thalabidh karena beliau dari kalangan murid-muridnya beliau murid-muridnya Imam Ahmad nah itu beliau sudah mengatakan la ta' la ta'jal ta fi qabul kalam ahli zamanika hatta tatasabbat minhu jangan engkau terburu-buru menerima ucapan orang di masamu. Iya. Di masa siapa? Ketika mualif bicara ini tentu di masa mualif. Ya, di masa beliau, di masa murid-muridnya Al Imam Ahmad. Jangan engkau terburu menerimanya sampai tattsabbut minhu. Engkau bertasabbut, engkau memeriksa ulang, engkau meneliti ulang. Aina min as Maka gimana? Kata Syekh Shalih Fauzan Bagaimana sekarang kalau di masa kita saat ini, saat sekarang ini asrul ahwa ya. wa asrul jahl wa asrul ikhtilatul 'alim ba'dihim bi Masa yang penuh hawa nafsu, ya, penuh kebodohan tercampur ya, 'alim dengan yang bukan 'alim hatta asbahayamu ju bil fitan wasyurur wal afkar. Enggak Ya. Penuh ombak ya, badai fitnah, kejelekan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Wal an yuridu qalbad-din ra'san ala aqabin. Dan musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama saat ini menginginkan untuk membalik agama ini ra'san ala aqabin, yakni 180 derajat. Ya. Mereka menginginkan kita mengikuti mereka, musuh-musuh itu kita membebek pada musuh-musuh itu. Itu yang mereka inginkan. Ya. Dan mereka menebarkan pemikiran-pemikiran mereka ke bandangah tengah kaum muslimin. Ke tengah-tengah kaum muslimin menjajakan pemikiran mereka, demokrasi, liberalisme dan bagi lain sebagainya. Demikian pula musuh dari kalangan ahlul ahwa, ahlul bidah Ya. Mereka menjajakan, menawarkan berbagai penyimpangan-penyimpangannya. Ya. Maka beliau mengingatkan, faalainah an nata fi hadal amr. Kita harus bertasabut mengecek semua itu. Wanatawakaf an khasirin dal umur. Dan menuntut kita untuk bertawakuf di banyak urusan. Karena apa kita harus meneri? Mengeceknya. Sementara kadang. Bila kesulitan kita enggak tahu mana ilmunya, apa dasarnya, sehingga menuntut kita untuk tawakuf, enggak bisa atau kita terpaksa untuk tawakuf, karena kita masih perlu belajar, ya perlu memeriksa. Ya, sedemikian dahsyat fitnah di masa ini. Wa ya, annuq bilah ala tafahumi kalamillahi wa kalam rasulihii wa ntafakkhu fi dinillahi azza wajall. Yang menuntut kita untuk benar-benar memahami kalim Allah dalam kalam rasulnya ya dan kita harus benar-benar mendalami ilmu agama Allah taala ini maka kata syekh fal fiqhu fihi maka memahami agama ini men, secara mendalam ya fiqih ismatun minal fitan itu terdapat jaminan keamanan dari fitnah wal fiqhu wal fahm ya kad insan Kasihrol hifzi, lagi laya indahu fahmun. Jadi seseorang hafalannya banyak, namun dia enggak memiliki faham, enggak memiliki fikih. Ya, fayakunhu awal ami sawa sehingga membuat dia ya, yang banyak hafalannya itu dengan orang yang ami, enggak berilmu, menjadi sama. Bal rubama ya ami ahsan minhu lianahiyat awakov dan bisa jadi seorang bahkan Bisa jadi seorang yang ami yang enggak berilmu itu lebih baik dari dia. Kenapa? Karena dia bisa diam, bisa berhenti, ya. ikut-ikutan. Wa ya'rifu dan dia tahu kalau dirinya jahil. Wa hadza la ya'rifu Sementara orang tadi yang merasa banyak hafalannya, ya, enggak meng, enggak tahu, enggak merasa kalau dirinya jahil. Sehingga Syekh mengatakan, "Laisatil mas'alu" kasrata hifzin aw kasrata kalamin sehingga masalahnya bukan sekedar banyak hafalan atau banyak bicara al mas'alatu mas'alatu fiqhin namun masalahnya adalah masalah fikih walli hadza qala wasallam, rubba muballighin aw amin sami' bisa jadi seorang ya afwan rubba muballighin aw amin sami' jadi orang yang Disampaikan riwayat hadis itu padanya. Lebih faham daripada yang mendengarnya. Mendengar hadis yang meriwayatkannya. Bisa jadi orang yang mendengar berita. Lebih faham daripada orang yang mendengar. Ya. Ayol ikhwar rahimani wa rahimakumullah. Karena dia orang yang mendengar itu sekedar menukil. Sekedar membawa berita. Namun dia bukan faqih. Ya. Sementara orang yang disampaikan berita itu padanya memiliki fikih ya sehingga dia bisa, bisa memahami nah. maka kata syekh al fikhu hibatun minallahi yu'tihallah mayyasha'u min ibadihi fikih itu anugerah dari Allah taala Allah akan memberikan kepada barang siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya nah ya. Walakin idza istaghallaha wa nammaha intafa biha wa in ahmalaha dha'at. Namun kalau dia pergunakan sebaik-baiknya dan dia kembangkan dia asah fikih itu maka dia akan terus mendapatkan manfaat. Namun kalau dia sia-siakan fikih itu ya maka akan fikih yang merupakan anugerah Allah tadi itu maka kalau dia sia-siakan maka fikih itu akan sirna, akan hilang, akan lenyap. Ayolah, huwarahimani warahmatullah, sehingga di sini uh, penting bagi kita untuk tidak terburu-buru menerima, untuk tidak terburu-buru mengikuti ya. setiap ucapan orang-orang yang di masa kita. Nah, maka saya menekankan masalah bah, al-fiqh. Ya. Al-fiqh kita harus memahami, memiliki memahami ma Sehingga kita harus apa? Benar-benar mempelajari agama kita, benar-benar mendalami. Ya, bertafaqquh. Ya, terhadap agama kita, terhadap ilmu syar'i, ilmu kitab wa ilmu sunnah Nah, ala alaihi salaful ummah. Sehingga kita memiliki mizan. Ya, untuk menilai untuk melihat, untuk memeriksa, apakah ucapan itu benar ataukah tidak, apakah ucapan itu memiliki sandaran ataukah tidak. Nya sehingga kita, yang sampai kita menerima dari setiap orang yang berbicara, mengikuti setiap orang yang berbicara tidak. Maka Sheikh mengingatkan, fala Al muallif mengatakan fala ta'j fala ta'ajalan. Walatadkulan nafisaiin minhu hatta tas'al watanzurah. Jangan kau terburu-buru dan jangan engkau sekali-kali masuk pada sedikitpun dari masalah yang dibicarakan itu hatta tas'al watanzurah sampai kau bertanya dan memeriksa apakah di situ ada seorang sahabat Nabi yang telah berbicara padanya. Syaikh Salih Fauzan menerangkan. Hadhi wasiatun alzima. Ya, ini wasiat yang sangat besar, sangat penting. Ida ajabaga kalamun min ahadin fiddin. Ya, kalau uh, engkau terkagum dengan ucapan dari seseorang dalam urusan agama, bukan urusan dunia ya, urusan agama. Nah, ajabaga kalam fiddin maka fala takjal. Jangan engkau terburu-buru. Sampai engkau memeriksa ya, Apakah ucapan itu Mu'assassun ala haqqin wa adillah ditegak. Apakah ucapan itu ditegakkan di atas kebenaran dan dalil Auhu wa minal ra'as wa minal fikir Atau semat, dia ucapan itu semata-mata dari kepala orang tersebut Dari pikiran dia Jika seperti ini Ucapan yang sekedar muncul dari pikiran Muncul dari kepala, tidak bersandar, tidak ditegakkan di atas hak, tidak ditegakkan di atas dalil, maka yang seperti ini husa, kagusa, isil, sail, hanyalah buih seperti buih yang ada di banjir bandang itu. Otrukhu ya. maka tinggalkan yang seperti ini. Amma ingka nama asasan, wa muasalan alal kitabio sunnah fahadah hakun. Adapun kalau ucapan tadi berdasar dan ditegakkan di atas Alkitab. kitab Sunnah maka itu hak fala taj fala ta'jal ja, ta fi akhdhil kalam ala awahinihi sehingga engkau jangan terburu-buru mengambil satu ucapan serta merta ya walaupun engkau kagum dengannya merasa itu bagus merasa itu hebat kagum engkau dengan fasahah dan balaghah ya Wahkuwatuhuajaazala wa tuhuk. Engkau kagum dengan kefasihannya, ya, keindahannya di dalam mengemas, ya, kekuatannya di dalam mempengaruhi, ya. Maka kamu jangan buru-buru mengambilnya. Hala taajalfihi hatta tantur. Jangan engkau terburu-buru sampai engkau memeriksanya. Watari duhul kita bius sunnah dan engkau bandingkan dengan Al-Qitab was sunnah. Demikian pula watanzura man qalahu. Engkau lihat siapa pengucapnya. Setelah engkau lihat apa ucapannya, apa isi ucapannya. Ya. Kau bandingkan, kau periksa berdasarkan Al-Qur'an Al was sunnah. Berikutnya adalah tanzur man qalahu. Engkau lihat pula, engkau perhatikan pula siapa yang mengucapkannya. Hal huwa faqih Am laysa bafiqi. Apakah dia seorang yang faqih ataukah bukan faqih? Ya. Orang yang berilmu ataukah tidak? Orang yang memiliki fikih terhadap agama ini ataukah tidak? Hatta tas'al ahlal ilm anhu. Sehingga engkau perlu bertanya kepada para ulama. Siapa orang itu? Wa tandhur hal qalahu ahadun min salaf au lam Demikian pula Engkau perlu memeriksanya Apakah yang dia sampaikan Yang dia sebutkan tadi Yang dia kupas tadi itu Yang dia beride dengannya tadi itu Apakah ada salah seorang dari salaf Yang mengatakan hal itu Atakah para salaf tidak mengatakannya Ini pun juga perlu engkau periksa Engkau perhatikan Engkau teliti ya. Ini yang kata syekh. Wahada mahzarduminhu marot. Ini yang aku peringatkan berulang kali. Kata Syekh Salal Fauzan. Ini perkara yang aku peringatkan berulang kali. Akulah tuhdisu ijtihadin, wa araan, wa akwalan, wa ibaratin lam tusbaku ilaiha. Engkau jangan membuat, memunculkan ijtihad, pendapat, ungkapan-ungkapan yang engkau tidak ada pendahulunya tidak ada salafnya ya al-qudwata min salaf wa min kalamis maka ambillah teladan itu dari salaf dari ucapan para salaf ya walau ataita bi syai'in lam tusbak ilaihi fa innahu yakunu syudzu syudzuzan wa khataruhu akthar min naf'ih kalau angka mengatakan sesuatu ya yang tidak ada pendahulunya maka itu menjadi suzud menjadi ganjil menjadi aneh ya, nyeleneh dan bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya maka Asy-Syeikh menegaskan fal kalamu sahaba hual mizan sehingga menjadi tolak ukur adalah kalamu sahaba itulah al mizan itulah mizan tolak ukurnya timbangannya di anhum talamizu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah para murid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuzar kauluhum fil ayat, sehingga lihat bagaimana pendapat mereka tentang suatu ayat bimada fasyaruhah. Bagaimana mereka menafsirkan ayat itu. Demikian pula wafil hadis dalam sebuah hadis. Lihat bimada syarahuhu Ya. Bagaimana para sahabat mencarahnya? Takhud min kalamihim wa tafsirihim. Maka ambil ya, ucapan dan tafsir mereka, li'annahum aqrabu ilal al-haqqi mimman ja'a ba'dahum. Karena mereka lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan generasi yang datang setelahnya, li'annahum talamidul Rasul. Karena mereka dan mereka mulut langsung daripada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sami ta'wil wat tafsir minar rasul watalaqqauhu minhu mereka mendengar takwil mendengar tafsir dari rasul dan menerima tafsir itu langsung dari nabi fahum aqrabunnas ilal haq nah sehingga mereka adalah manusia yang paling dekat dengan al haq wala ibrata biqauli man qala ya jika kita jangan menganggap orang yang mengatakan tidak <coughs> kita tidak menganggap ucapan yang menyatakan oleh bahawa sahabat la ibratabihim ada orang yang mengatakan sahabat tidak perlu kita hitung tidak ya, kita anggap maka seperti ini ucapan ini kita tolak ya. sehingga mereka berani lancang menyatakan bahawa Hum Rijal Para sahabat Rijal Wanahnur Rijal Kita pun juga Rijal ya, Membandingkan, menyamakan Menganggap dirinya sederajat ya. Maka yang seperti ini Adalah merendahkan Melecehkan Para sahabat Rasul alaihi Salatu Wasalam <tuh> Yaitu sekarang, apakah ada di antara para sahabat yang berbicara tentang itu? Karena itu eh, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ketika beliau berdebat dengan Khawarij dalam rangka menegakkan hujjah, sebagaimana beliau karena beliau diutus oleh Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib untuk menegakkan hujjah kepada kelompok khawarid sebelum mereka diperangi maka di ucapan pertama yang terlontar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ya wa laisa fiikum minhum ahadun dan tidak ada seorang pun dari mereka dari kalangan sahabat di tengah-tengah mereka kalian tak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang di tengah-tengah kalian. Ya ini kondisi ini sebagai hujah bahawa mereka menyimpang. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun dari sahabat yang mendukung mereka. Setuju dengan tafsir mereka. Ya, tidak ada dari kalangan sahabat. Ini cukup sebagai bukti akan kesesatan suatu pemikiran, suatu manhaj. Kapan itu? Ketika tidak didukung oleh sahabat Ketika tidak ada sahabat, satu pun dari sahabat yang se sependapat dengan mereka Ini sudah cukup menjadi dalil bahwa dia sebagai orang yang sesat Bahwa Khawarij adalah kelompok yang sesat ulama? Atau engkau perlu tanya Apakah ada seorang pun dari kalangan ulama yang berbicara yakni ulama yang mu'tabarīn min al-a'immah dari kalangan para imam alladzīna yasīrūn 'alā manhajī sahābati rasūl sallallāhu 'alaihi wa yang mereka berjalan di atas manhaj para sahabat li'annahum humurwā anī sahābah karena mereka para ulama itu adalah para perawi dari, dari sahabat was-sahābatu Alir Rasul Sallallahu alaihi wasallam ya. Dan para sahabat itu adalah Para perawi dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam Sehingga ini inilah mizan berikutnya Mizan pertama adalah sahabat Kemudian yang kedua adalah para ulama' Yang berjalan di atas manhad As-sahabah Fa'in asabta fihi Atharan anhum Fatamasakbih Kalau engkau mendapati Satu athar dari kalangan sahabat atau ulama' Maka peganglah, ya. maka peganglah asar tersebut. Walatujawis disyayin, ya. iaitu yani, latujawis kaulah salaf. Jangan engkau melampaui, melewati, menembuk, melanggar ucapan salaf. Liroki fulan, wafulan. Karena pendapatnya si fulan atau tu si fulan. Mimanja abadahum dari kalangan yang datang sepeninggal para salaf itu. Wala takhtar alaihi syai'an fatah suku nar. Demikian pula. Engkau jangan memilih. Ya. Uh, ucapan lain. Ya. Engkau tolak ucapan salaf. Namun engkau pilih ucapan lain. Pendapat lain. Ya. Dari kalangan. Para mutakhirin. Sehingga hal ini bisa menjurumuskanmu. Ke dalam api neraka. Liannaka. Khalaf tariqatul jannah, karena engkau telah menyelisihi, ya, melanggar jalan menuju jannah yang mana tariqul jannah itu adalah yang Allah katakan: Allahina an alaihim min al-nabiin wa as wa shuhada' wa salihin yaitu orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi. Para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, merekalah sebaik-baik teman. Nah, inilah jalan menuju surga. Nah, adapun yang menyelisihinya, maka berarti adalah tari kunnar. Dan Allah telah mengatakan wa anna hadza sirati fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraq Dan inilah jalanku yang lurus sirati satu jalan-ku yang lurus fattabi'uhu maka itulah ikutilah jalan-ku yang lurus itu dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang akan membuatmu cerai berai dari jalannya jalan Allah satu adapun selainnya maka itu subulun gaziirah banyak jalan ya dan di setiap jalan itu ada syaitan ya Wa syaitan lahu sabil. Setiap syaitan ada jalannya, wala hu Ya, baik dari kalangan syaitan manusia maupun jin sehingga jalan-jalan turuqun -jalan... katsirah. Jalannya sangat banyak. Ya. Yang akan menjerumuskan orang yang menempuhnya pada kebingungan. Ya, ada namun as-siratul mustaqim wahid. Ya, Tidak ada badannya ikhtilaf Nah Dan Jika engkau menempuhnya Maka engkau pasti akan sampai ke Surga Allah Azza wa Jalla Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah Inilah Pelajaran manhaj yang diajarkan Oleh para ulama kita Termasuk di sini oleh Al-imam al-barbahari Rahimahullah Di dalam menyikapi setiap ucapan Yang kita dengar dari orang-orang yang semasa, sezaman dengan kita ya. Maka jangan terburu-buru ya. Untuk menerimanya Jangan serta-merta masuk ke dalamnya ya. Sampai kita memeriksa Dan kita bertanya Apakah ada salaf? Adakah ada sahabat yang mengatakan itu? Atau salah seorang dari kalangan ulama' nah, Sehingga Ini merupakan jalan dan tolak ukur yang perlu kita perhatikan. Nah, kita lihat nah, dalam menyikapi perkara-perkara uh, baru yang muncul. Yang dengan ini, insya Allah sebagai ismah, ya, perlindungan bagi kita. Kita akan terjaga, terlindungi, ya, dari. Penyimpangan sedini mungkin. Kenapa? Karena kita selalu bertanya, selalu memeriksa, selalu bertafakkur. Ya. Apakah di sini ada hujahnya ataukah tidak? Ya. Apakah ada dalilnya ataukah tidak? Nah. Apakah di situ ada pendapat salaf? Qaul salaf? Apakah ada qaul ulama? Demikian pula kita periksa siapa yang mengatakan ini. Ya apa dia mengambil ilmu dari siapa? Juga ini perlu juga kita periksa. kita perhatikan dan kita teliti. Ayul ikhwarihmani wa rahmatukumullah. Inilah manhaj ya yang perlu kita perhatikan. Manhaj kita mengajarkan kepada kita prinsip ini. Barakallahu fikum. Yang apabila kita menerapkan dan mengamalkannya, maka insyaallah ini sebagai salah satu sebab ya untuk terlindunginya kita dari Terjerumus ke dalam berbagai fitnah Sekaligus merupakan salah satu kunci penting Bagi jalan selamat untuk da Dari jalan uh, selamat dari fitnah Di setiap fitnah yang bakal terjadi Maka ini salah satu kunci selamat Inilah salah satu kunci terjaga dan terlindungnya seseorang Dari berbagai fitnah yang berbahaya tersebut Sampai di sini Pajanan kita sebelum ditutup Padahal kalian ada yang mau disampaikan Dipersilahkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Naam. Ada nak? Ada suara yang zat. Naam, naam. Hoi. Oh. Ini ada titipan pertanyaan dari ikhwah zat. Ya. Yeah. Yeah. Tapi ini eh uh, tidak ada kaitannya dengan pelajaran saat. Jadi titipan pertanyaan dari Iqbal e, mengenai merukyah dengan bantuan jin Sat. Apa itu? Merukyah orang dengan meminta bantuan jin. Apakah e, atau bagaimana? Tanggapan mengenai hal ini Meruqyah Dengan bantuan jin Tidak ya, nah. boleh so, Kita meruqyah itu untuk mengusir jin itu Maka kalau kita meruqyah dengan bantuan jin Maka kita seperti orang yang Minta tolong atau menghilangkan sihir Dengan sihir yang lain Maka ada haram Nah kita merukia dengan Al-Quran dan kita tidak butuh dengan bantuan Jin dan kita jangan justru jangan percaya dengan Jin. Eh, kita tidak bisa percaya dengan Jin. Nah, seperti itu. Hatta kita berbicara itu tidak dianjurkan. Kita persendikit bicara, jangan banyak bicara dengan Jinnya. Tatkala kita merukia kecuali kita usir dia, ya. kecuali pembicaraan yang apa, yang mengusir dia atau mengajak dia bertaubat dari kesalahannya, nah, dan segera memerintahkan dia untuk keluar. Itu, tak apa aja pun ucapan tawil ini itu ini itu maka tidak kita terima, tidak kita layani terus kita baca seperti itu. Jangan hiraukan setiap ucapan si jin tadi. Nah. Nah. Berarti sebaiknya yang demikian itu atau memang tidak diperbolehkan sa, dalam syariat mengenai maruqiyah dengan bantuan jin tersebut. Gimana gimana? Ya. Ya. Jadi bahwa kalau dari sisi syariat memang tidak diperbolehkan saat Iya, ketika muriyah itu nah. dengan benar, Sat. Nah, iya, enggak boleh. Pertanyaan kedua, Sat. Iya. Eh, uh, jadi Berapa di sini dalam melakukan Jumat masih seperti eh uh, atau banyak kemungkaran, zat Seperti yang azan, uh, azan dua kali Kemudian pakai bilal Dan seterusnya Nah, kira-kira Apakah diperbolehkan Kita untuk Berkhutbah Atau ngisi khutbah di sana, Zad Nah, uh, perlu diluruskan Untuk azan Jum'at dua kali Itu bukan kemungkaran Justru itulah sunnah hmm. Ya yeah. Untuk ini azan dua kali itu justru istilah sunnah. Terlepas apa cara penerapan mungkin yang tidak sama persis, ya. namun kita tidak bisa mengatakan itu penyimpangan eh, apalagi bid'ah Anda. Ya. Karena justrutlah apa azan dua kali itulah sunnah. Nah. Tinggal perlu eh, pen cara penerapan yang lebih tepat. Nah. Itu untuk azan dua kalinya. Adapun selebihnya seperti Bilal ya. Apalagi tadi sebegan. Bilal, naam, kayak itu adalah mungkar, bid'ah, tidak ada. Ada siapa lagi tadi? Terus ada doa-doa sebelum uh, sebelum mulai, naam, iya. pembahasan. Ya, naam. itu apa namanya? Itu juga termasuk bid'ah. Maka jika seperti itu, kalau kita diminta khutbah, maka kita harus bersararakan. Kita bersararakan. Saya jika diminta khutbah di situ, maka saya harus eh, mohon ini tidak harus diyadahkan. Jika enggak bisa ya, ana saya mohon maaf tidak bisa memenuhi. Begitu. Oh you know, inam hmm. sana. Oh jadikan ya, sebelumnya sempat. Yang kita persyaratkan hal-hal yang mungkar Hal-hal yang mukhalafah Itu Untuk dihilangkan Ya Berarti kalau tidak bisa misalkan dari pihak masjid Ma eh, Tidak bisa menghilangkan itu Kita tidak boleh khutbah di sana Zat. Iya karena kita akan Memang eh... Membenarkan kemungkaran itu Terjadi kemungkar nah, nah. Yang kita mau gak mau harus mengingkarinya Sementara kita nah. Untuk mengingkari di tempat gak mungkin Maka kita ingkari sebelum Terjadi Maka Dengan cara meminta persyaratan tadi Nah seperti itu barakallahu wabarakatuh Nah Ya Ya Ya Uh, yang terakhir saat dari kami di sini Ustaz ya, yeah. uh, mengenai yang pembahasan tadi di pelajaran syarhu sunnah, uh, yang jelas kami ketahui sekarang asatizah jumhur itu tidak mampu. Untuk mendatangkan seorang ulama pun Dalam e, Permasalahan sekarang ini Apakah kita dengan Hal tersebut Boleh Mengatakan Asatizah salah nah, Dan itu yang memang disampaikan oleh Masyayih kita bahwa Asatizah Dalam sekian hal itu salah Dan Asatizah harus rujuk Nah Itu. Namun, namun yang ketika beberapa ihwah yang e, kami langsung bertanya yang demikian, mereka mengatakan ada ulamanya saat, cuma tidak yang hujjah dari beberapa asatiza itu saat yang pernah sempat kami dengar. Apakah dengan demikian itu bisa diterima ucapan mereka saat? Bagaimana mereka ulamaknya nggak disebutkan? Gimana? Nampak. Jadi mereka beberapa dari mereka itu mengatakan ada, cuma mereka tidak mengatakan karena e, dari ulama tersebut tidak mau ikut campur dalam permasalahan ini. Nampak. Ya Jadi mereka ulamaknya kan nggak ulama, ulama mereka. satu. Hatur burhanakum ya. Nah, ada, ada alim dan disebutkan Kenapa nggak disebutkan? Kalau kalian tidak bisa menyebutkan. Berarti ada sesuatu di sini hati ya, hakim sebutkan. Yang kedua, alim yang kalian sebutkan tadi yang kalian tidak semaunya sebutkan namanya tadi itu menyatakan tidak mau masuk Lam. dalam fitnah ini sudah. Berarti dia tidak mau. Tidak sementara syeikh al bukhari sudah memutuskan ya. Akhi. Beliau yang kalian mintai syeikh al bukhari itu yang diminta fatwanya diminta jadi sebagai hakim untuk memutuskan siapa yang minta asal tidak itu sendiri. Dan Syekh Bukhari sudah memutuskan gitu. Nah, Kalau kalian tidak setuju dengan ini Hati hujahnya ya, Kalau tidak tanpa hujah apakah itu sifat yang dibenarkan? Apakah itu sifat seorang muslim? Ya, padahal dia yang bertanya, dia yang meminta fatwa Bahkan dia yang menunjuknya sebagai hakim Memintanya untuk memutuskan beliau seorang alim, seorang salah seorang alim minal ulama. Tak kala memutuskan ternyata keputusannya ditolak. Gitu. Apa menolaknya boleh seorang semua qulun yu'khad min qaulihi wa yurad. Yu'khad Boleh silakan tapi bil hujjah ya. Ada hujahnya apa hujahnya? Jika tidak maka antum tidak bisa mengatakan tidak bisa mendatangkan hujjah. Berarti bilhawa dengan hawa nafsu. Ya. Demikian pula kalau mengklaim ada ulama yang lain yang mendukung had, silakan tunjukkan hujahnya. Ini yang benar kita minta. Kalau enggak bisa berarti kalian tidak bisa mendatangkan hujahnya. Ada apa kalian sembunyikan namanya? Dan itu pun kalian sudah menyatakan alim ulama tadi tidak mau ikut campur. Ya sudah. Kenapa? Kan gitu. Berarti juga tidak berarti membenarkan kalian juga kan gitu. Kerana dia sudah menyatakan netral, nah. tidak turut campur. Sementara saya si Bukhari sudah memutuskan. Gitu. Jadi Fahmi Nah. Hamsat juga meleran. Yang lain pada pada deputinya. Cukup set insyaallah yang lain sudah ada ada pertanyaan lagi, Sat? Taib. Assalamualaikum. Naam jazakumullah khairan, Sat. Hayyakum, wa barakallahu fikum. Beta hari wasallallahu wa alihi washabbi wasallam. wasabi wa ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.